Алі раз побачив її. Він стояв коло кав'ярні і стежив, як тихо ступали жовті патинки по кам'яних сходах, що єднали меметову хату землею, а ясно зелене фередже складками спадало по стрункій фігурі від голови аж до червоних шароварів. Вона спускалась тихо, поволі, несучи в одній руці порожній кухоль, а другою, притримуючи Фередже так, що тільки великі довгасті чорні очі, вимовні, як у гірської сарни, міг бачити сторонній. Вона спинила очі на Алі, відтак спустила повіки і пройшла далі тихо і спокійно, як єгипетська жриця. Аллі здалося, що ті очі пірнули в його серце, і він поніс їх з собою. Над морем, лагодячи човна та, курникаючи свої сонні пісні, він дивився у ті очі. Він бачив їх скрізь, і в прозорій, як скло, та як скло дзвінкій хвилі, і на гарячому, блискучому на сонці камені. Вони дивились на нього навіть із фільжанки чорної кави. Він частіше поглядав на село і часто бачив на кав'ярні під одиноким деревом невиразну фігуру жінки, що була звернена до моря, немов шукала своїх очей. До Алі скоро звикли в селі. Дівчата, проходячи очі чишме, ніби ненароком відкривали обличчя, коли зустрічались з красуним турком, потім паленіли й шли швидше й шептались поміж себе. Мужській молоді подобалась його весела вдача. Літніми вечорами, такими тихими й свіжими, коли зорі висіли над землею, а місяць на море, лівий мав свою зурну, привезену з-під примощувався під кав'ярнею або деінде і розмовляв з рідним краєм сумними, хапаючими за серце згуками. Зурна скликала молодь, мужську, звичайно. Їм зрозуміла була пісня сходу, і скоро в тіні кам'яних осель, перетканій блакитним світлом, починалася забава. Зурна повторяла один і той самий голос, монотонний, невиразний, безконечний, як пісня цвіркуна, аж робилось млосно, аж починало під серцем свербіти, і запаморочені татари підхоплювали в такт пісні «О-ля-ля, на на З одного боку дрімав таємний світ чорних велетнів гір, з другого лягло долі погідне море, зітхало крізь сон, як мала дитина, і тремтіло під місяцем золотою дорогою. О-ля-ля! О-на-на!